Radio Ponent. Son les 10. para la... Bona nit, benvinguda, benvinguts Són les 10 i 2 Gairebé i 2 minuts d'aquest Dimecres 3 d'abril Després d'unes setmanes D'aturada tècnica, de vacances El càpsule es torna Aquí a l'antena de Radio Ponent Del 106.8 de FM. I ho fem amb un programa molt Especial, un monogràfic Gairebé ja Escolta, para bé el nas No sents quina olor que fa És una olor especial Faulo uh, de Guineu, potser uh, sí, segur que Faulo de Guineu uh, perquè aquest serà un monogràfic un uh, càpsules monogràfic dedicat a donava de Bellpuig i més concretament el concert el concert de l'Esteada que en la seva desena edició aquest cap de setmana aquest dissabte doncs portarà tot un regnzell d'artistes doncs, a les nostres terres amb un concert on doncs, ja ja quebé sent donc una data assenyalada al calendari i aprofitant aquesta cita doncs, això farem un programa dedicat a repassar gairebé doncs, tots els artistes que passaran doncs, per aquest concert i aprofitarem per parlar amb un d'ells, parlarem amb els lacs amb bustos i tot va bé serà d'aquí una estoneta i també parla amb els membres de l'organització eh, del concert de l'Estelada però tot això serà més endavant el que sí que farem és començar amb una novetat una d'aquelles novetats esperades i segur, segur que t'hauràs assabentat eh, és un dels eh, discs eh, doncs més desitjats dels últims temps tornen els Manel eh, doncs això, ja fa uns quants dies que ha sortit un avançament del seu proper disc eh, i doncs això ens ve molt de gust escoltar els Manel eh, justament avui han tret un videoclip també maco, d'aquest primer single del que serà el seu nou disc es diu Teresa Rampell i nosaltres ara te'l posem perquè l'escoltis vinga, tots vosaltres, Mareu Mareu Mareu Mareu Mareu Mareu Mareu Rambell No ho admetràs, però veus en el mirall i et trobes gua. Uns amics fan sonar el plat, són des de l’altra banda del carrer. Fins demà! L'amor ja es va propagant d'amunt, incendi forestal. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. Camina decidida entre billars, Teresa Rampell. Detecta els forasters mentre t'apropes a la vostra taula. i desplaça tot el teu talent conscient de cadascun dels moviments. Mm, és el ball dels teus malucs, el balanceig de les arracades. I ja no importa tant ni semblen ni un tots els desastres que hagis fet. I passa un enemic i feu les pauses. L'amor ja es va propagant com un virus tropical. Teresa va avui l'amor per fi i retorna a la ciutat. L'amor retorna, Teresa, i ja diries que el comences a notar. És a les mans de la gent. Ves als joves quan ballen i reconeixes una força antiga i sense discussió t'hi entregaràs i furgaràs els seus racons per revelar el poder que s'hi amaga. La ronda torna, Teresa, i ja diries que comences a llorar. Així són aquest avançament eh, Del proper disc dels Manel Un disc amb un títol peculiar Allò, baixa Baixin de l'escenari Recordant-nos les Olimpíades O els Jocs Olímpics de 1992 eh, Tot un èxit aquest avançament Perquè ja ha sigut doncs, bueno, eh, En poques hores amb un parell d'hores va ser número 1 en iTunes eh, eh, Seguirem la pista dels Manel I nosaltres Sembla que la Guineu comença a sortir del cau I nosaltres ens posem en matèria Ens posem amb en la matèria del concert de l'estelada. Obren les portes, obriran les portes, doncs, dissabte, aquest dissabte a Vilnava de Puig, al Fabelló, a les 4 de la tarda i a les 5 hi haurà la primera actuació és el Pau Alabajos, un artista que també hem fet passar alguna vegada per l'escenari del Càpsules, valencià a ell un cantautor doncs, jove, però que tot i així ja té uns quants discs, va començar amb el futur en venda del 2004, Teoria del caos al 2008, i el 2011 doncs va treure el disc, almenys a nosaltres, el que hem, ens ha permès tenir-lo o seguir-lo més de prop, un amable, una trista, una petita pàtria. I, doncs, això, ell ha recorregut tots els països catalans fent concerts i, justament, doncs, aquest dissabte el tornem a tenir ben a prop, a Vilanova, i, doncs, avui escoltarem aquesta cançó que tant ens agrada i que es diu Inventari. Amb tots vosaltres, Paola Bajos. Passa l'hivern i no aconseguis que esborrar del record Alguns dels moments especials que van viure Durant els dos mesos i els 21 dies que varen menjar-nos el món, tu i jo. Avui necessita posar puny a part, vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges, de text, d'un e-mail que guarda consciència com un amulet un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta, dactilar, un clauer que té forma de Sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell, un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur. Encara n'hi ha més, tinc una targeta de Can Rectoret, un llarg poema, regal de Nadal, mitja dotzena de fotos penjades al Facebook i un pòster de mius rebregat, una entrada de cine i aquests dos texans. Tres nits a l'escala, el viatge a París i cada ciutat que incendiarem som tants els records que ja m'he descomptat. Doncs aquest era l'inventari del Pau a la Bajos. I vinga, anem amb l'entrevista, la primera de les entrevistes del programa d'avui amb els Lacs en Busto Doncs que també estan d'estrena Potser alguna cosa ens oferiran al concert de, de l'Esterala d'aquest dissabte Això atreuen un disc eh, i ja hi ha un avançament també Com els Manel, un single que es diu Creu-me eh, Doncs això, i aprofitem per escoltar-lo just abans de parlar amb ells Vinga, Lacs en Busto, Creu-me gets all me day igual partitón brilla igual part Doncs així són aquest eh, creume dels eh, lacs en busto i si tot va bé, a l'altre costat del fil telefònic hauríem de tindre el eh, Jesús. Jesús, bona nit. Jesús, bona nit. Jesús? Sí. Hola, bona nit. Estem en directe. Què tal, com estàs? Doncs pues bé. Sí? Estava aquí escoltant la dona de la infanta, la, la, la infanta... Ui. Tira. Seguint l'actualitat, doncs, eh? Sí. Sí. Sí. No. De debò, no te'n saps en venir? De... No? En no, sèrio? Sí, no te'n saps en venir, però, però, però ja m'entens que, que està, està, la, està la cosa per a l'oceà. Està, està caient tot per tot arreu. Ah, sí, sí. Jo penso que és una cançó en Déu perquè, perquè és, és, tot, és tot la bomba. Ah, sí, però vet aquí que els lacs en busto esteu a punt de dir-nos on esteu dient que tot és més senzill. Malgrat, malgrat aquest catxondeo, malgrat aquest desastre que sembla que hi hagi a les nostres vides o als nostres sí, voltants. Sí. M'expliques una mica això, Jesús? Mira, el primer és que és una mentida, és un desig. No ho heu realitzat. Ahà, d'acord. Vale. Això està bé que ens ho aclareixis, eh? I el segon és que, home, si, si, si ens anéssim a buscar realment què és el que ens importa i ho penséssim tots... Uh, tot és més senzill. Vull dir, hi ha hagut molt de temps que tots ens hem preocupat per moltes coses i a lo millor hem estat una miqueta digue-li consumistes, digue-li preocupant-nos per coses no tan importants com com reunir-se amb els amics o estar bones amb la família o, o discutir-nos uh -huh. coses que siguin gratuïtes, que n'hi ha moltes. Ha moltes saps? Llavors, i crec que tots podem ser feliços, Baixant una miqueta al nostre nivell de vida. De fet, jo crec que ho estem fent tots. Uh -huh. Bueno, tots, la majoria, sembla ja dir hi alguns que no tant. Em que avui que... Però la majoria ja ho estem fent. Uh -huh. I, i, i, I podem tenir, tenir una vida una mica més senzilla, però també més, més plena potser uh, podem tenir menys PlayStation o menys jocs de la PlayStation, però, sí, però jugava algun partit de futbol de més. Uh -huh. no sí. I, i, i amb, amb, amb dos pedres i una pelota ja fèiem un partit de futbol quan érem joves tots, no? Sí. Però jo, ara, jo ara el futbol ho tinc xumo, que estic una mica malament a l'esquena i ara he de cuidar-me. O sigui, encara prendria amable. I musicalment, tot és més senzill, doncs, nosaltres volíem anar, doncs, a, a donar-li més valor, com tu diria, a les persones. No ni tan sols ni als nostres instruments, ni als micròfons, ni a les tècniques que puguis tenir a l'estudi per fer un disc, sinó a la, a la música que surt de les persones. Uh -huh. La música surt, surt del teu cor i la transmets mitjançant unes cordes, una guitarra, d'un baix o d'un piano, uh -huh. i, i això es grava. Eh? I el que volíem era fer un disc que fos molt, el més... Eh menys artificiós possible, el més pur, uh -huh. -lo, el més tocar-lo tots alhora, un disc orgànic o natural, o com ho vulguis dir, uh -huh. amb, amb, amb poc de plàstic, amb poc plàstic, amb, amb més, més xitxa, uh -huh. més, més musiqueta, volíem intentar-ho. Vale. I, i, I més pop. Uh -huh. Uh -huh. Si som un grup de pop-rock, aquest seria un disc més pop, uh -huh. així com els anteriors eren més rock, més rockeros, aquest sí. seria un disc més popero. Vale. Nosaltres no hem tingut l'oportunitat encara d'escoltar el disc, però hem començat a llegir alguna cosa i és això. Sembla que exploreu no noves sonoritats, però sí, doncs, el sol el gran busto, suposo evidentment ja ha de ser, però això, no? Que, que intenteu donc, potser fer un nou enfocament. Sí, uh, ser una mica més... Sí, de... Perquè les paraules sonaran una mica llonyes, però no sé si dolç, romàntic, no toca tan fort. Eh... Uh -huh. uh, uh, uh, uh, uh... No anar els recursos que ja sabíem a el que ja s'havíem fet fetent uh -huh. un disc que ens ha costat una mica. teíem un, un mes i mig a l'estudi. Sí. o potser no arriba,qu és un mes i mig. i hem estat cinc setmanes assjant i gravant en realitat vuit dies, potser. Uh, això és grava <ríeix> ràpid. Sí, perquè el que hem fet és, sobretot, assajar. Gravàvem tots els assajos, però però al final, quan ho teníem tot assajat, que, que, que ja, ja li havíem trobat el punt a com tocar les cançons i com volíem fer-les, sí. llavors les hem gravat ràpid, perquè és el que et deia, que era un disc una mica força espontani, hi ha moltes coses tocades, doncs, tots alhora... Uh -huh. i no, no, també, tampoc volíem fer un disc, que no, no teníem la paranoia de fer una cosa que sigui 100% en directe ni cap cap història d'aquestes, però sí... Uh -huh. La, la, la, que és captar la unió musical de quatre o cinc persones, o sis en aquest cas, sí. eh? tocant a l'hora i, i, i dialogant musicalment. No? Mm -hmm. Volíem intentar-ho, intentar-ho si sí més no? no. sé si ho hem aconseguit, eh? Mm -hmm. Bé, bueno. ho, ho descobrirem. Eh? <laughs> O sigui, us posava una mica, doncs, eren unes quantes persones que heu estat cinc setmanes eh, dialogant i la, la, la setmana final, doncs, heu fet eh, doncs, l'obra, no? A que no vegis. <ríe> Tanto dialogar. <ríe> Escolta, i tot això, no sé si ho dic bé, quatre anys després, no ho estat parats eh, artísticament, però creativament heu estat, sigut quatre anys parats. Sí, sí, sí. És un, és un tema de melons. És un una qüestió de melons. Ah, no m'ho expliques? Que, fins que no s'ha obert el meló, no uh -huh. és manera, tu. Uh -huh. Això això de la inspiració és és una cosa estranya, que de cop i volta un dia amb algú se li obre, se li la llumeta, digue-li com vulguis, uh -huh. i i i t'ha surt una idea que et motiva com per tirar endavant. Uh -huh. I, i que, que, no sé, per exemple, en el meu cas va ser una cançó, un disc que es diu Pensant en tu, que que... Em va sortir un dia i va ser... Recuperes la il·lusió, recuperes allò que dius... Hòstia, sí, jo, jo em dedico la música per moments com aquest. Saps Anda. que és una cançó com aquesta. Uh -huh. I, I allò et fa posar-t'hi moltes més hores, dedicar-t'hi molt més, uh -huh. allò li encomanes amb els altres companys i i, i també se'ls encén la llumeta i fas allò. I al final resulta que teníem 22 cançons, n'hem gravat 17, uh. que de més, mai hem tingut més de 12 o una uh, cosa així. Mare eh? de Déu. 13, 14 en algun disc, com molt, però en aquest no teníem... En teníem moltes perquè, mira, ens vam anar encomanant els uns als altres. Uh -huh. Però passar, fins d'arribar aquell moment havia passat uns quants anys, sí, sí. Uh -huh. Clar, jo, jo suposo que després, això de 14-15 discs aquest, més de 1.400 concerts, necessitàveu això, no? Tirar del fil d'aquesta aquest, inspiració, d'aquestes ganes. Sí, la, la, la il·lusió. Uh... Sí. <coughs> De vegades, quan doncs, oblides de, de, de moments com com el moment màgic de quan et surt una cançó. Uh -huh. Quan ets una cançó que t'agrada, sí. és, és una cosa que té una màgia que és impossible d'explicar. És com un enamorament a primera vista, una cosa similar. Uh -huh. Les sensacions que tens tu són similars. És no poder deixar de pensar en allò tot el moment. I això és, la, això és el que t'enganxa posar te totes les hores que, tot que faci falta. Però clar, fins que arribes a aquell moment, de vegades és molt ingrat, perquè tu comences a sempre et planteges, continuaré, podem fer cançons, sí. se m'haurà acabat, se m'haurà acabat, això, sempre se ho planteja, yeah. acabat, ja mai més, I, i, i de vegades passa temps i, i, i et molt i, i els processos yeah. de partiu mm -hmm. fins que s'obre el meló, i a partir d'allà tot és màgia. Perfecte, hòstia, que... Que pot no, tant, però almenys... No, no, però sí, t'entenem, t'entenem, Jesús. Uh, uh, I això, aquest disc, doncs, nosaltres us, us tenim aquí per parlar del disc, però també per parlar del concert d'aquest de, cap de setmana, del dissabte, del concert de l'Estelada, uh, no s'estrena oficialment aquí a, a Vilanova, sinó que l'estreneu el dia 12, crec que és. Exacte. A Girona. Fa molt de gran, no, però, flaglia, la presentació, ja és la presentació que està marcada, uh -huh. i llavors la presentació, aquest dia to, tocarem algunes. No, uh -huh. Ara no t'ho sé, no sé dir, moltes no, uh -huh. jo crec, jo crec que tres o quatre sí que em tocarem. Uh -huh. Crec que sí, és, és, és, és la idea. Uh -huh. encara encara no, no sabem ni quines. Avui, avui, per exemple, hem assajat, sí. però encara no hem dit quin repertori faríem, uh -huh. però, però algunes sí, però moltes no, no, no, no tocarem. Uh -huh. Bueno, Farem un repertori, això sí, canyero, eh? Sí? Sí, farà més roquero que popero el repertori d'aquesta. Vale. Ah, ah, això posarà les dents llargues a més d'un i més d'una. Ah, serà... el, el de Girona serà més pop. El de... Aquest proper serà més, més roquero, sí. Uh -huh. Ah, entesos També toquem a la de la matinada Sí, cau, eh? sí, sí, clar I sembla que la, la, la una de la matinada Acompanya per descarregar guitarra no? Més castanya és <ríe> bé, més de volum <ríe> Escolta una cosa Estem parlant amb el Jesús Rovira i, I parlar amb el Jesús Rovira I no parlar de la casa morada Almenys a mi em sabria greu Ens pots explicar una mica Sobre la casa morada O no et ve de gust parlar d'aquesta sí, altra faceta teva? Sí, no, home, i tant, clar que sí. No, és que... És, és, és, és, mira, per, per mi... Jo, jo no sóc un, un músic, com t'ho puc dir... No, no sóc músic jo, jo sóc uh, que faig cançons i que també serveixo a l'hora d'opinar, d'arreglar, de, de, de tenir idees de producció d'un grup en general, però el que és amb el meu instrument jo sóc molt limitat amb el baix. Llavors, uh -huh. la meva vida, diguem-ne que l'he dedicat, la gent normalment té un grup, però també toca amb altres grups. Sí. Jo, tota la meva vida només he tocat amb un, que és l'Axem Busto. Sí. Tots, tots els altres de l'Axem Busto han tocat amb més gent. Uh -huh. Sóc l'únic que no. En canvi, tinc un estudi de gravació i, i em comunico amb molta altra gent del, i moltes altres vessants del món de la música mitjançant l'estudi, que és a la Casa Morada, clar, i, i a l'estudi gravo des de música tradicional fins a jazz, passant per clàssic o rock. Uh -huh. uh -huh. Més aviat pop rock, més que d'una altra cosa, però, però no fa massa, avaneres es gravaven a Avanera. O on, on no fa massa, has gravat el disc de Txell, que és de la vostra, sí. de la vostra zona, sí, sí. el que acaben de fer, que és la Mar de Chulo, uh -huh. i, és, i és escà. Uh -huh. També encantadíssim, perquè m'agrada molt... diguem que si no, la, la meva vida musical només donar-se amb vostè seria molt limitada. Uh -huh. Però al tenir un estudi de gravació i tenir contacte amb molta altra gent, de... de, de estils de música completament diferents, això a mi m'obra moltíssim. De fet, jo crec que n'he après molt uh -huh. en aquest any gràcies al contacte amb altres persones, no? que és uh -huh. com aprens. Uh -huh. És com aprens. O sigui que no, només en podem parlar, sinó que a mi m'encanta. M'agrada tant una cosa com l'altra. Les dues m'agraden igual. Entesos. I la Casa Morada el que fa és, és permetre't posar-te molts barrets, per dir d'alguna manera. Uh -huh. A veure, és una masia de la família. Uh -huh. la, la torre té una torre que és del segle Cret, és molt antiga. Uh -huh. I, i... L'estudi ha quedat molt maco allà. Era, bueno, de fet, el que van fer va ser pràcticament pintar i posar-hi terra, perquè el terra era terra, oh. i vam haver de posar per aquest, uh -huh. que era terra, era terra físicament. Uh -huh. I allà on aparcaven el tractor, ara s'hi graven bateries, uh -huh. i on guardaven trastos i dormen músics. Sí, si la gent del segle XIII poguessin veure el que s'ha fet ara, fliparien. Jo crec que sí Si, si veiéssim el que, que entenem per música No sé què diria Ja, clar Bon començament, bon punt aquest Jesús. Sí, sí. Escolta, doncs anem acabant eh, L'entrevista, agraïm la teva col·laboració I això si citem tota la gent d'aquí doncs, de, de la comarca, deponent El concert d'aquest cap de setmana concert de l'Estelada eh, Però abans eh, et faria res no és un parell De recomanacions eh, musicals del Que tu et vingui de gust, Jesús? Mira, la primera aquesta de Sheik Sense anar més lluny L'últim disc de Txec, que està uh -huh. molt bé, i que ja el teniu a la disposició. Doncs em perfecte, I, perquè... A més, a més, seu país, que vale. també, també compta. Uh -huh. T -t Tanta música estrangera que hi ha, uh -huh. aquí són coses que estan molt bé. Uh -huh. I, I la segona, jo me'n vaig a clàssic, que és el que m'ha agafat d'inspiració per aquest disco nostre, que és un dels Beatles, quatre vale. coses dels quatre okay. doncs... Si doncs... Jo m'ho he estat molts abans de fer el nostre disco. Uh -huh. Doncs ens va perfecte, t'agraïm les, les, les cites i la de Txai que em va perfecte perquè perquè l'escoltarem tot seguit, d'aquí quinastoneta estoneta, imagina't. Genial. genial. <laughs> doncs Jesús, moltes gràcies a... Eh? A vosaltres, home. I ens, molta sort amb el disc, amb la presentació, amb el concert de dissabte, en general amb el món de la música. Jesús, gràcies. Gràcies, Riquel. Vinga, bona nit. Adéu, bona nit. sang mésés que tot l'or d'un banc mésés que s'ha de cridar més que poder plorar ques vol més important mésés que poder assumir Ja ho faré, ja ho sé. Més que la meva sang, més que poder saber el que hi ha més enllà, doncs no m'importa gens. El que passi demà, si en tinc al meu davant, res no m'importarà. I és que la veritat, que mai no existirà, no m'importa ja tant com tenir-te al costat. Mai vaig saber esperar. I és que no em sé aguantar. Si tu vols i jo vull, no has de fer-me patir. No ho deixem res a dalt. No, no, no tinguis por. Desitjar-me no és dolent. No cal que diguis res. Com que vulguis ja ho faré. Jo ho sé prop cap copxi la. Doncs una sort a poder parlar amb els Lacks en Busto, amb el Jesús, i mira, ja que ens ho recomana vell i ja que estaran tocant doncs, també el concert de l'Escoltada, de l'Escoltada, de l'Escolada, eh, doncs això, eh, els Cheik, i escoltem un nou avançament, eh, o bueno, no, una nova peça que es diu Somriures. de tant caminar, per pobles deses que han quedat oblidats, només nens i juguen quan el sol se'n va. He recollit somriures que estaven perduts, en guardo de grans i també de menuts, sempre que em demanis em tindré a punt. Agafant un, que s'obri una estrella de llum, que cremin de cop totes les tristos, i t'omplis de vida i colors. Sóc jo que he llum i que mires com tot és resistuts i també te vida i colors fre d'hivern, crialles que floten d'entremigs La vida de foscojas inundaar la por. És moment de somriure les en què estimem a l'aquesta lluny que no tom i aflori una brota il·lusió que va de juny, que cremin de corpots de nostres i doble de vida i colors.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 les distres i tant diste vida i colors Doncs els Cheik, eh, que estaran eh, tocant doncs el concert dissabte, doncs serà, crec que són, això és dos quarts de deu, eh, però millor que ens ho acabin de confirmar la gent de l'organització, eh, amb tots nosaltres si tot va bé. Marc Rovira, bona nit. Marc, bona nit. Marc, bona nit, em sents? Hola, Marc. Hola, bona nit. Què tal, com estàs? Molt bé. Bé, sí. sí, Anar... sí. Nerviós per l'esprint final abans del concert, o ho teniu tot controlat? Home, està bastant controlat, ja les entrades van molt bé i a les xarxes ja bastanta eufòria per, per ah arribar el dia allà, ja, sí. Ah ah, escolta, els Cheik, estàvem escoltant els Cheik, és dos quarts de deu, eh, ho sí? Mane, mane. Els Cheik que estàvem escoltant ara és a dos quarts de deu de dissabte. Sí? El stake és a dos quarts deu, sí. Ok, val. Sí, sí, correcte. Ah, escolta, eh, desè de concert de l'Estelada, dissabte, 6 d'abril, 18 euros, una invitació amb tota regla que ens passem per Vilanova de Bellpuig, 10 anys, C com us heu fet això, eh, Marc? Per sí, doncs, si, si et dic la veritat, quan vam començar, quan vam decidir fer el primer concert, sí. no esperàvem pas arribar als 10 anys, eh? No... Mm. Vam començar... Bueno, l'Ajuntament de Vilanova es va entrar un concert de em de, deien el concert del Jovent. Sí. I no acabava de funcionar. I al final, doncs, pues, un, un, un company, el Ramon que va entrar com de regió de a regidor de Jovent a l'Ajuntament, i amb uh -huh. jo, i vam, vam decidir de dir, a veure, em donem un pressupost i nosaltres ja decidirem els grups. Sí. Saps? Uh -huh. Vam decidir fer un concert... Totalment català, independentista, i, i vam tirar per obrint pas i brams, que, sí. que llavors començaven. Uh -huh. I, i hòstia, tot i que el pressupost mm, era real, però, hòstia, quan van vindre 1.500 persones de... al poli, l'Ajuntament va flipar i... I des d'aquell any, que més o menys, han donat carta blanca per anar fent cada any el concert que més ens ha agradat. Fins sí. a arribar a tanquer 10 anys amb vuit grups, quatre caps de cartell, com són sí. l'Axambusto, Brahms, La Trova, que t'agarri... Uh -huh. oh, molt bé, molt bé, sí, sí. <laughs> escolta una cosa i jo el que, el que també em pregunto és com un poble com Vilanova pot a, a nivell jo no sé quins pressupostos us moveu i ni ho vull sàpiguer però com, com, com us ho arribeu a fer? teniu molt contacte? Teniu, us, us, us supliu amb il·lusió? Teniu, com, com us ho feu? Perquè no, no, a, a, tal com estan les coses, porta tanta gent sí, sí, sí. És, ha de ser molt complicat no, no, la veritat és que un, un, el pressupost és, és... És més el pressupost del concert que, que de tota la Festa Major de Vilanova. <ríe> amb això ja t'ho dic tot. No, no, clar, ho, ho suplim amb, amb, amb els voluntaris, amb la gent, que, amb el jovent que, que es fica a la barra, amb, amb el jovent que portem setmanes organitzant-ho. I, I, clar, si t'estalvies aquests diners de contracte gent, pues, mira, els grups al final pues, fas un esforç. Uh -huh. Realment, si... si oferta és bona i, i el preu de l'entrada és ajustat, perquè és que més ajustat no pot ser, no. realment la gent respon, uh -huh. i, i, i això l'any ho hem vist, el preu sempre l'hem ajustat al màxim i, uh -huh. i, i clar, o sigui, portem ja un miler d'entrades anticipades vendudes, vull dir que, okay. és que serà èxit assegurat, això. Uh -huh. uh, per tant, el que s'ha de dir la gent és que potser no, no confin molt o, a vere, o, o, o, o, o no es relaxin en comprar l'entrada a guixeta i que la vagin comprant anticipadament, no? Home, realment, uh, si aquesta any esgotem entrades, serà el tercer consecutiu que esgotem entrades. I pot ser, I... eh? Sí, sí, que pot ser, que pot ser. De moment pinta-nos, si no les esgotem, poc li faltarà. Poc li faltarà. Perquè, a part, és que aquest any, no, m'ho sembla a mi, o aquest any ha hagut molta promoció, perquè concursos, cartells, vídeos, Harlem Shaking Clos, ràdio, amb promos, amb entrades eh, regalades a RAC 105, per exemple, eh, eh, us heu currat especialment, no, aquest any? Home, érem deu anys i volíem fer, volíem fer alguna cosa especial. De fet, a, a, molts grups coincideix, bona, bueno, coincideix, han fet coincidir uh -huh. que per exemple els Black Sabbath sí. eh trauen nou disc. Sí. Eh, els The trauen nou disc, També. la Ratt seta nou disc. Brahms treu un nou disc, però no estarà, no estarà llest el concert, però bé, bueno, tenim la preestrema de dos cançons. Uh -huh. eh, hosti, no sé, vull dir, eh, ja vam fer coincidir. Avui m'he assabentat que no, no estava previst, però que la prova de Confu també treu un nou disc aquest any i ah, sí? també faran, faran algunes cançons noves al concert de l'Estelada. Vull dir que, que, que sí, sí, que, que ho han fet, fet els tres i... I volíem, volíem celebrar d'alguna manera amb la gent que, que durant tots aquests anys ha vingut. Has de pensar que hi ha gent que, que ha vingut cada any, que porta 10 anys venint al concert. Uh -huh. I, i clau volíem com recompensar o, o celebrar-ho d'alguna manera, doncs per fer entrades. Uh -huh. eh, bueno, hem fet publicitat, no més o menys la mateixa que cada any. Sí que és veritat que a nivell de xarxes socials, de Facebook i així, li estem fotent molta canya. Mhm. Uh -huh i sí, sí, clar, s'ha d'aprofitar, sí, sí. Uh -huh. uh, Fantàstic. Escolta, uh, repasso una mica així uh, per damunt. Uh, Pau a la Bajos, a les 5, a les 6 i 20 de Mamsels, a uh, gairebé a les 8 la terrassa de Preixents, dos quarts de 10 Sheik, uh, a les 11 sí. la troba Kung Fu, a gairebé a la 1 l'Ax Ambusto, i vosaltres neu tirant, neu tirant, a tres quarts de 3 Betagarri, a dos quarts de 5 Brams, esteu segurs que a les 6 serà el final de festa? <ríe> La és que no hi ha hagut cap any que hi els horaris. Però, clar, això és, és, és l'horari que ja ha programat. Però, home, intentarem que sigui aquí, però no sé, no sé si acabarem aquesta hora. Brams, pobres, em sap creu perquè és el grup que, que cany volem portar a Brams. Perquè, sí. Perquè van vindre el primer any i, i el Francesc Rivera el tinc sí. tot, que s'ha portat molt bé, que ha tocat i, uh -huh. i de conya. El que passa que no sabíem com ficar l'ordre dels grups i al final anirem a nos doncs, al final i li tocarà aguantar fins sí, sí. però... quin remei. Sí, sí. Ah, escolta, i una, una darrera pregunta. Ah, ah, ah, això, el concert de l'Estelada, de anys, la repercussió que té la gent que arriba a anar, ah, per la gent de Vilanova, per algú com tu, del jovent de, de Vilanova, ha de ser un orgull i una satisfacció, no? Heu de, estar super orgullosos del que feu. Hòstia, però molt. O sigui, abans... Pensa que, que clar, nosaltres érem els típics que... És que a Vilanova no fem mai yeah. bé, és que, saps? És que ha mort... És que mort. el poble del costat allà fan no sé què, a Mollerús fan no sé què... Ara són tots els pobles del costat es... que diuen, hosti, mireu Vilanova. Sí, sí. O sigui, ajuntaments com el de Mollerús, eh? Uh -huh. No poden organitzar un concert no. con de Vilanova. Efectivament. No poden... no, no. O sigui, nosaltres, realment, portem aquesta trajectòria de deu anys... I, i tenim ja un cachet ja la gent ja sap que a l'abril després de la mona hi ha ja el concert de l'Espelada uh -huh. i, i clar, tenim aquest punt a favor, aquestes, aquestes cartes que, que no tenien els altres pobles però bé, bueno, també ens hem concorrat, eh? Oh, i tant ha sigut, ha sigut feina nostra des del primer dia sí, sí. Davant, sí, sí. Ah, escolta, hi haurà uns en edició uh, espero que sí esperem que sí, vale <laughs> okay. esperem que sí Sí. Vale. i aquest any va bé que no ens hem de vendre l'any 1 ni cap plaça del punt per pagar-ho principi ja hi haurà 11 edicions. Sí, sí. Molt bé, uh, perfecte Marc. Doncs uh, escolta, moltes gràcies per la vostra col·laboració i desitjar-vos molta sort que la tindreu i sobretot molts ànims pel, pel Molt dissabte. Molt vale? moltes gràcies a vosaltres. Venga bona nit. Vinga, adeu. adeu. la setmana, la rutina pot amb mi, se'n mengen els problemes del més gran al més petit. N'hi ha que s'arrosseguen des del començar. Fa tanta pudor que ja no es pot ni suportar. Manen els silencis quan et tinc al meu davant i és que tu avui no em somrius ja no em mires com abans. Sort els que quan, després d'uns gots, em tornés a mirar als ulls. I és que avui aquí jo no tinc son quan la música s'acaba. Sem és per l'aigua que ens envol, s'ha trencat la vela d'estirar- amb tanta força. No s'arregla ni en pedaços, potts en estem pin naços de treure aigua que vas us vull deixar de navegar. I encara recorden la distància en bons moments. Illes d'esperança em tromen fons en el present. I tinc la solució es cantar aquesta cançó i fora deixar-lo oblid tot això que queda escrit. I és que avui aquí jo no tinc son quan la música s'acaba, amb tu jo ja en tinc prou. I és que avui aquí jo Sí, sí, sí, sí, això és La terrasseta de Preissens i ja has vist que s'ho saben muntar molt bé perquè estan ben acompanyats amb el mallorquí Tomeu Penya Déu-n'hi-do, La terrasseta de Preissens eh, connexió Mallorca, Tomeu Penya eh, Això, estan, doncs, presenten el seu nou disc, Rapinyaires no sé si encara és maxi single o ja han acabat d'editar el disc i aquesta cançó es diu No tinc son i les que escoltàvem abans eren aquell trio de desllenguades de Mamsels amb aquella mosqueta morta de The Little Fly que també estarà al concert de l'estelada i ara, doncs, el que deia el Marc, és un cartell amb uns quants caps de cartell i hi ha uns bascos que estan, doncs, aquest cap de setmana estan de gira, per dir manera, veure-te res català, són els Betagarri, i si hi ha una cançó mítica dels Betagarri és la xica del Batzoqui. cerveza por la cara el himno de laleti peroó mi corazón y sus piernas redondeadas me excitaron. Què calor Doncs és una, sol, una sort saber que la troba Kung Fu, doncs estan a punt de treure un nou disc nosaltres, doncs mentrestant anem tancant aquesta uh, Càpsula 147 especial uh, el concert de l'estelada doncs, amb el Flor de Primavera Quan l'estiu arriba Dolor implany les poses estan enterrades la memòria del perfum és tan eterna que la dona sempre és fogàs per tornar a terra apareixeran i sis hawaianes que entengui el soltar Xiuaxi Doncs eh, fins aquí aquest eh, programa de monogràfic de repàs eh, del concert de l'Estrada aquest cap de setmana dissabte 6 d'abril tothom a Vila de Villpuig al pavelló, eh, allò us esperem doncs, això, i a part d'aquest concert doncs, també doncs, el dia 5 divendres als Coronas al Cafè del Teatre també el dissabte, doncs, en Meritxell genera al Castell de Torreveses, els Brighton 64 al Cafè del Teatre i ja l'altra setmana doncs, teniu Raemon al Cafè del Teatre la Malú, a l'Auditori de Lleida Iix, a l'Eslàvia i ja ho sabeu que, doncs, tenim un, un fotimer de concerts d'aquesta primavera, ja en farem el repàs i ja sabeu que podeu posar-los en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic, capsules.com caps, número 1, les, o a la pàgina web capsles.cat, caps número 1, les.cat. I fins aquí. Uh, moltes gràcies per fer-nos companya i, com sempre, com sempre, diu de la música. Ràdio Ponent. Són les 11. Un,